Чудомир Лошото гърло Вечерта както всякога бяха в хаджи Дончовия дюкян пеню чигата лу бабингани Бабин и кара коста Приказваха за политика за той зоной и си Пиеха винцето То чигата кой може да се вреди дума да каже я Разлопал Едно че на брата мали мали и брашно и трици мили като чорлъшката Воденица по политика ли го бутнеш по финанси или по търговия, Лиза? Железници ли го подкачиш? Все знае и все другите криви, а той прав. Все. Те не знаят, а той знае. море, и казвам. Знае колко предни зъба няма. Ганди колко мастика пиемостта в Акемел се намира сега. Троцки от. Репарации разбира от хладилно дело, а като се изкачи на голям бретанна. Върха и дигне стена нагоре достигал стратосферата. Две години беше съветник и помощник кмет стоя три месеца а там се изучи. Много по въпросите а пиенето усъвършенствува когато беше комисия по измерване на раките. Та дрънка чигата приказва приказва крои комбинации да състави новия кабинет и не дава на другите думата. На два пъти се опита Лулю да каже нещо и той не успя. Първия път преди да почне забрави си думата, а втория не може да каже нещо, защото дъвчеше едно жилаво парче пастърма, което му попречи. А кара коста издебна един момент и рече само Абе аз лично писах на Гичева, митко писах му не отстъпвай. Не. Отстъпвай от четвъртото място, каквото ще да стане. Ще шават му, писах ще. Мърдът и ще клекнат най-после демократите. Не отстъпвай. Ние сме с тебе. Като сви лампата и започна да заравя огнището, дончо тримата. Приятели станаха, разплатиха се и си отидоха. На другия ден рано, щом пристигна стражарят и донесено вината за новото, Правителство пенчо чигата си глът на езика. Съобрази набързо напълни. Турбата с хляб грабна брадвата задо изгората и три дена не се върна. Като си дойда направи се на болен и още два дена не излиза. Късно една. Вечер го срещна лъжлив съби до кодов до портата облечен с кожухи. Седна овча кожалвита около врата. А бе комшо, какво си метнал тая кожа на шията като фили балиска? Кокона. А то шепне нещо и не му се разбира дума. Да не те дошила нещо, болката пита го пак саби. Гърло, гърло, бате, гърло ме боли, прошепнал пеню и изпъшкал А ми научи ли за новото правителство? Йок бе, бате. Нищичко не зная. Разправил му саби кои са новите министри, какви са и пак го запитал. Е как ще кажеш сега? Бива ли ги бива ли? Ти защото все не харесваше. До сега никого. Чигата дигнал рамене, посочил пак гърлото си и пак зашушукал. Не мога да приказвам бата, не мога. Боли ме. Стрелка ме като с шишове. Ме мушкал, не мога. Лошо, лошо, гърло ти казвам. Не е лошо, не е усмихнал се, дяволите лъжли в съби. Дипси е добро. Гърлото и на време ти е дошло. но те подържи повече, че ти е остадето. Ги имаш, ако не беше то, кой знае къде ще да те пратят. Хубаво ти е. Гърлото бива си го. Де да може да хване и моята жена едно такова гърло че да ми светне пред очите и на мене. През същото това време кара Коста за пръв път пиеше чай в хаджи дончовата. Кръчма и думаше на всеослешание. Те. Те. Те им се пада. То на какво приличаше бе? Управление ли беше? Това. Маскарлък, цял маскарлък. Аз преди една неделя още лично писах на Гичева да не се лакоми толкова. Стигат ни за сега три места му писахне. Бързай. Не гони дивото, че ще изпуснеш питомно но му писах. Ама слушали? Хлъпети. Пада им се. Нека. Лули той се накани да каже нещо, но кихна три пъти и пак. Го забрави.